Pantxotelie azteleen ontan beraz ettu luz zen eh, da konferentzia bat, eh, GPS edo Frantziakogo mendebaldeko tren linea berriaren finantziazioei buruz, zertan da momentutan proiektu afze fasetangira moment ontan. Bueno, fi finantsamenduko fasean aialatu uh, gira, bon, prefetak da horta sakduratzen eta finantsamenduko puntu bat egin dute, orrokor puntu bat eta han agertzen da, uh, denek, salbu bi eh uh, mankomunitate ez dutela alde boskatu. Hoiak biak dira iparraldea, gei l'otergaon departamentu. Eta gero, badak ezkabatzen eta jirondepartamenduak ere buskatu zuten dirua emaitea, ez GPS -e horren zat. Baizik eta tokiko trenbideen zat. Eta hori, hortan, kezkabat sortu da, zenta prefetak onartu du, izan bariz GPSo bezala, eta... Lina berriaren tzal. Li, lina berriaren tzal, bai. Eta, zera, departamentuko nuko lehen ez du, batere onartu, eta gutun bat bidalidio prefetari, ganez, ez dela batere ados, ez direla holako gauzarik egiten ahal, e, errespetuz falta, eta hoiek denak. Hoiek den, denak xalatu prefetari, gero, bon, ze nolako segira izango den, Segura, segura aski izango da herri kurso bat pausatua uh, zera Estadu kontseiluan, hori prestatzen ari, ari gira, guk ere kadeko kidek eta hori hortan parte hartuko dugu, eta gainerat uh, bon, jakin behar da manifestaldi bat ere izango dela apilarren bukaeran burdeos burdeosen uh, oiek salatzeko. Zuek horre eh, bai kadek eta beste hainbat eh, frantzik antziako ego-mendebaldeko hainbat talde ekologiztik egindako komunikatuen aipatzen duzu Azteleneko bilkuroren kari, maskara da hitza erabiltzen duzue. Maskara bat izan dela, hor kastekzeker hitza hartu du, eta pixka trufai txure ikusten duzuela, finanziazioaren e, dosierroni. Bai, biztan da, zenta onartu gaute, Europa e, barne izan baliz bezala, baina ez da, deur poskatua izan Europan, momentukoz, eta ez dakigu bat ere, jan, Europa parte hartuko duen, eta zonbatetako, eta horiek denak ez dira, ez dira argi, eta beraz egiten dute denak argi izan baliz bezala eta hori, bon, salatu dira da, eta, bon, gero, haute eskude nien boran eta beraz, honek ere, haini egiten du, zenta baten batek hitza hartzen du ogeri buruz, beste batek ogeri buruz, eta, bon, gauzak ez dira bat ere argi. Zuen ustez alaene, e, bordela akiz eta bordela tulu bide hauek, tren bide berriaren e, gaia, agenda politikoan sartu dute, guzek sartu du? en gainatua da finantziatzeko? Tabba Estatuak e, erabakiak hartu ditu, eta gainert e, zera plazaratu behar dute EPL e, zera finantziatzeko zergak ateatzeko eh? e, finantzamendu hori laguntzeko. Hori onartua izan da gero, Ian ez den ez dakigu bat ere, hor oh, oh ere bada bere bere beste kezka bat, eta hori aztertzen ari gira, ian legezkoa de, den EPL hori plazaratzera mm. eh, egin duten bezala. Denen, Estatu kontxeliora joko duzue, rekurtso hori, ez eh, daki zemadenbora, ze egutegi duzue, erantzuna ukaiteko. Ba, eh, Estatu kontxeliorrekin gutienez bi urte behar dira, hori badakigu, baina eh, dakigunez, eh, Zera azken zati huriz, egan haidut eta akitzetik mugarako zati huri, e, inkesta publikoa ez da egina izan. eta honek ere, behar du, asko denbora hori egiteko eta bururatzeko. Eta hori ez da deus egina gain arte, beraz denbora beharko da. Katekxe a horre azteleen errant zuen bi e, eta gogeite lagun lanak hasita eta hogeita amabian lehen trenak ibiltzea nahiko lukela berak hori posi da? <risa> Egaten badu hautizkunde denbora ondo haiiki egia da <risa> hori sinetsi behar da baina bo ez duuzte e Dirustatzea ez da segurtatu hau, no? eta guain, erraitea 2008-2003 eh, trenakibiliko direla, bon, bada, bada bide bat, eh? Badakiko Europako Kontseioak zoza emaiteko, eta proiektu hamaloin miliarra guetatik euneko gehi Europa pagatu beharko luke, ala ere izan behar du laguntza horiukaitiko mugaz gaindiko proiektuak soilik ditut dirustatzen Europak. Horrek rene du, lotura egualdarekin beharko lukela izan. Eta hori bortxaz, eta hori uh, eta ez da bat ere segurtatua, uh, lenoa erraten muen bezala, uh, inkesta publikoa, uh, beharrezkoa da, hori egin hainzin, egitaz mo hori sortarazi hainzin behar da inkesta publiko bat egin, eta hori ez da egin eta uain arte ez dute bat ere inkesta publiko beraz gauzak bon, zertan diren ez da, ez da deus argirik oduan Aglomerazioak Euskal Elkargoak kontra boskatu zuen, departamenduak alde, behire baldintza batzurekin, autitxekin anizizitzen mintzatzen, zer diote epsa, zer temperaturaltzen duzu ezuek kadetik? Zera, egiek kaguak boskatu dutena, bon, hori baliatzen dugu, gustanda. Eta gainerat, gehiengo hongi bat izan du, eta hori egan nahi du, hemen ez dela bat ere onaktua horako gehietasun bat. Eta gero, arigira aztertzen ere, landesetako egoalde hori, geroz gehiago aurka herrietan geroz eta gehiago jende aurka, eta hausapez aurka direnak ere, agertzen dira guain. Guain arte, ez ziren muitzen, baina guain, oakzen gira, Tarnosen, e, Benesmarrenen, eta guain, galdegin gaituzte kaden, e, joa itera, akitzera, eta zera biltzak publikoiek, eta esplikatzeko biltzaroiek egitea. Eta, oh, hogek oh, nahi du, beste, bon, beste borroka bat, sortzen ari dira ogeri buruz. Finitzeko departamenduaren jarrera, lazerrek eh, boskar hazi zuen departamenduan, sozbat JPSO eh, edo go bendeo aldeko rentzako. baina rentzako, ere besteko puru bat tokiko linea berritzeko. Zer da abiskai lazerrek nahi duena zure ustez? Lazerrek, <laughs> eh, jadanik eh, bordale tur aldeko eh, trenbide hori, engei hartu zuen departamenduak. Eta gero atzerat egin zuen erganez ez dugu hori dena e, ordainu nahi sentak e, garresti egida eta horiek denak baina azkenean e, bon hartuta edo izenpetuta be, behar izan dute denak pagatzea eta orain nola a, agunt makur ari dela ez argi e, pentsartzen eta departamentua ez duela, bide bideo bat hartu hortan. eta gero bostatu dute E, finantzial bakarrik denak hartuta, xart, eh? Tokiko komunitateko komunitate ubsia k baina ez dira denak sartuak Beraz zer du guain departamentales dakigu. hori behidatu beharko da ta ari gira eh, zainzen hori, baina pentsatzen dugu ta lazerrek atzerategin induela ta eh, utziko duela pasatzen hola. Urrengo urratsak katentsat dosieroni buruz bada zein duzu? Eh? lenik uh, manifestazio handibatz borralen eta pentsatzeut eta jende asko uh, bilduko dugula autobusak eta horrak antolatuak izanen dira ebendig joiteko eta gero errikurtzuak ere uh, estatuko kontseiluan errikurtzuak pausatzea ez guk bakarrik eh? baina bordaleko zera uh, talde hoiek eta teknika gon talde hoiekin batera errikurtzu batek pausatzea ageneroka uh, Miele skier, pan czotelje.